Bismillah ar rahman ar rahim, alhamdu lillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabih wa mën tebi ahum bi ihsan ila jom i din. Shiku e së nëruar, Allah unë para së gjitha që falëndërojmë dhe vetëm për e ti ndim dhe falje karkojmë. <coughs> Më leni që në fillim të këti takimi sonte që përshëndes me përshëndetin e bukur islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po të komi për tri sonte në takimin e radhës me emisunin tonë që ka thot feja. Dhe kemi filluar të flasim për atë se që farë thot feja për botën e përtajme, për ahiretin. Dhe kemi pas një takim lidhë me këtë temë dhe sonte do të vazhdojmë gjithë sësi me pikat e radhës që kanë të bëjnë me këtë temë. Kemi folin në takimin e parë që ku në ruar për frytet dhe të mirat që në i silë besimi në botën tjetër. Nështë sënë dhe të t'las për rëndësine e kësojteme, edhe përësë ndo është ta rënditja mund të këtë qenë e mundshme tjetë ndryshë, por së të qoftë më rëndësia është të kuptojmë atë që ka dhe me këtë temë. Ne duhet ta njojmë rëndësine e kësojteme që të përkushtohemi në mësimin e saj që kadu me këtë tem, të flasim sa më shpesh për këtë tem, të dim sa më te për rëdhësaj tem. Nga që sot fat këtësisht, shumë nga muslimanët nuk din nga bota e ahiretit përveç emnit e saj. Shumë gjëra që kanë të bëjnë me këtë bot, shumë gjëra që kanë të bëjnë me besimin në këtë shtyllë të islami dhe të imanit, pa të kjetësisht shumë ga muslimant nuk i njohen. Përëndaj, për të rikëfi përsëri në agendin e angazhimeve dhe përokupimeve të një muslimant të kësaj kohë, njohen e kësaj bote dhe atë që ka bëj të bëjmë e të, dëshroj që të prezentoj para jushë son të melen e lotmanuar rëndësin që e ka kjo tim. Rëndësin e madhe që e ka kjo tim e para shiku në ruar që është faqë rëndësine kësa i temë është, se është një nga shtyllat e imanit, besimi i një muslimani, apo i një muslimaneja, nuk të qëndranë pa këtë shtyllatë. Sikur që ka në hadithin e një orë të Gjibrilit, kur me lejku i një orë Gjibril, a.s. edhe të këmuhamedi sallallahu alësëm që tja bëndë të disa pyytja. Dhe ato pyytja nuk i bëndë të po shkak se nuk i dente por por tu a mësuar të tjerëve. Dhe ndër të tjera pyetës se me iman, çka është besimi? Çka është imani? Me çka ndërtohet imani? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha, "Imani është të besosh në Allahun, në melekët, në të dërguarit, në librat, në ditën e gjykimit, që ka të bëjë me botën e përtejme, në ahirat." ndër shtyll e, e, e imanit, dhe fatë këtësisht, ka nga muslimanit, që thyrën e emën të islamit, që thyrën e emër të fesë, në emër të besimit, do shtë edhe krynë obligimet saktuar atë fesë, do shtë edhe agjerojnë Ramazan, do shtë mund tjetë edhe që falinë Ramaz, e që ka shumë nga ato gjëra, që kanë lidi me botë nërshme, nuk i besojnë si duhet. Andaj e ta nuk e kanë të regluar shtylën e imanit e të tërës i duhet, kjo rëzik. Kemi në gjuhuar njerë që dhe është të agjerojnë Ramazanin, por këtë e bëjmë për shkakse, jenë rritë në këtë adorim. Por në qovët se i pyt, për rinjalljen, për logarithënjen, nuk kja shumë të bindur. Për në të kjo është problem, vëllaj, serjaz, kjo është problem serjaz, në se qfar kuptimi kanë ve pra qëfar kuptimi kanë adurimet pa besim, për këtë arsye, pike a parë që e shfaq rëndësine kësë e teme, shikunë ruar është, se kjo është një nga shtyllat themelora dhe bazat në bicelat qëndrën besimi i gjithë do kujtë pinive. Dhe aj që e mohan, ahiretin, apo mohan, Çka do të thofu që do të ndodh në botën tjetër, e që është e vërtetuar me argument, e mëon xhenetin për shemb, e mëon xhenëmin, e mëon rinjalljen, ky njeri nuk është musliman. Pra këto janë punë të rrezikshme, nuk duhet, nuk duhet ti marrim këto gjëra si të thjeshta. Si të di që nuk ka egale, bën edhe pa to kështu më radh. Jo, është shumë e rëndësishme, është pjesë e besimit. Ande i besimi i gjdo kujtë përrejve është i kushzuar me të besuarit e drejt në këtë dit. Dhe kjo është pike a parë që e shfaqë rëndësinë kështë e time. Ande më, për të mos ishte ashtë një rëndësi tjetër që do të mund të apërmendim në lidhe me këtë tim, përveç kësoj të parë që apërmendim do të mjaftante. Do të mjaftante që dikuj tjaruajnë besimin që dikuj tja regulojnë besimin si duhet. Për ndaj, pika e parë që e shfaqë rëndësine kësajteme është, se kja është shtylle e besimit. E dyta që e shfaqë rëndësine kësajteme është, të për mendrit e shpesht të kësajteme në Koran, në qofë se në e shikua në ruar, do të krasonim me s'dy gjërave. E para, e para, do të krasonim mes përmendisë së kësaj dite, dhe të rasaj që ka dëbën me këtë bot, se krasonim mes Kur'anit, sa e ka përmend, sa e ka trajtu këtim, dhe Muhammedi sallallahu al-sallem, në njërën anë, dhe do të krasonim sa ka pjesmarje të biseduarit për këtim, një jetën ton të, të përditshme, Do të shohim se jemi i larg, larg, shumë larg nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Sot e kurtenton me fol për ditën e gjykimit, kremu gjyku për xhenetin dhe xhehenen mendisë si musliman. Po thos nuk nuk u bën përshtypë shumë kjo mohabet. Nisim flasim për aktualitet, për zhvillimet politike, shikojm ngjaret e caktuara që kanë ndodhur në rend ndërkombëtare, ndonjë analizë ekonomike, sociale këtu më radh, kjo është më rëndësishme se të biseduarit për botën e ahiretit. Nërshën në qëfë se këthejmi në Kuran Sunat, sa ka folë Allahu Gjellewala për këtë tim, nuk ka gati surën Kuran, nga një qilë e katërme surët, nuk ka gati surën, që nuk e ka të rritu këtë tim. Qoftë në mënyët përgjëlshme, apo qoftë në mënyët e detajzuar. Në nëndje, të shumë të janë hadithë dhe Muhammedit, sallallahu a shumë që flasë për këtë tim, në këtë tim du këtë temë duhet të jetë aje që ne përcaktan edhe agendën e preokupimive tona jetë në jetën e kësaj botën. Nga se e rëndësishme është aje që ndodhë në të botën të jetër, jo në këtë botë. Nga se një në këtë botë kemi marë për atë botë. E jo e kondërta. Për daj nuk duhet të haruar këtë botë, pa dyshim. Dhe të marrujt, dhe të preokupuar, dhe të foljt për botën të jetër, absolutisht nuk duhet të thë të har e brengëve të për detshmeja problemeve njërzore kështu mërët, apsolutisht, por pesimin e botën tjetër dhe të folit për atë botë, dhe në kuadrimi i kuptimive tona që i kemi për atë botë, në mësën pas taj si të qasëmi problemeve të kësaj botë. Nuk në bënd të izoluar, nuk në bënd të shmangemi problemeve të ikim, apsolutisht, kështë keq kuptim, dhe njerët mundon që do është ta të japën një kahje tjetër këti muhabeti, duke dhe nëse me volë për gjennet, me volë për gjennem, për logarithënje, dhe të tëtë me i ka problemet e kësoj botën, nga, nga aktualiteti, mës tjesht pjesë marësht në zhvillimet e kësoj botën, absolutit nuk do të të të shumë. A nuk është Kurani aktual? Muhamidi së rrasa ma s'ka jetu me problemet jetësora? Esa e ka tërtojë këti. Të. Andaj, kemi nevoj që këtë jetë, jetë një përd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 Fjonë Allah xhëlal holle fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e bën këtëm rëndësishme. Nëse qoftë Allah e ka trajtuar kaq shpesh në Kur'an, ka jap më kuptues e rëndësishme, apo jap të kupton se ka diçmë më e rëndësishme se kjo. Dëbesimtore dhe besimtore besim dinë përgjigjen. E dinë. E treta që e bën të rëndësishme këtë temë shiko ndruar është se Kudo që është përmenë kjo temë në Kur'an, apo në hadithet përgameris a o sëllëm, është ndëllidh me besimin e lona zogjelë. është ndëllidh në gusht me besimin e lona zogjelë. E ne edim së është i rëndësëshëm për neve besimin e lona të bare këtale. Prandaj, rëndësinë kësaj temë e jepë, besimin e lona të bare këtale. Nga se kjo temë, besimin e këtë shtyllë, është ndërlid në shumicën e dërmuaz të rastave me besimin në Allahun e Zotë. Edhem Kur'an, edhe në surat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëso vend e ka ku Allahu xhelleu ala thot për shembull surën Bekar, "Lajsal birr an tuwllu wujuhakum qiblal mashriqi wal maghrib, walakin al birr man amana billahi wal yawmil akhir" Nuk është mirësia për kufizuar vetëm në kthimin e juaj nga lindja apo për perëndimi, në kërkesë e thelbi e bamirësisë. Bamirsia, esenca e saj është, është besimi në Allahun dhe besimi në ditën e fundit, Ahiretin. Shikoj si është lidh besimi në Allahun me besimin në Ahiret. Në botën tjetër. Sa hadith ka ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men kane yu'minu billahi wal" iom i aher kush besim allahun dhe ditën e gjykimit le ta bën kët kët kët ashtu më rad e kandelin ngosht besimin në allahun me besimin në botën tjetër pra kjo e bën kët tem transheshme që ju duhet të interesojmë për kët tem çfar çfarë obligohemi ne për ball kësaj bote çfarë duhet të dim e kështu më rad gjërat asla do ti shpalosim inshallah ne të ardhme prej pikave që gjithashtot shfaqin rëndësine kësa i teme e shikujnë ruar është se Allahu Gjelle Gjelalu besimtarët i ka lefdruar në bas të besimit të tyre në këtë pik dhe i ka qërtuar dhe kërsnumuar ata që nuk i kanë reguluar raporti si duhet me këtë besim Allahu Gjelle Huala kur përmen të cilësit e besimtarëve Në fillim të Surës Beqara, në fillim të Kur'anit, Allah u Gjallahu Alaa thot, hudën lillë mutëqin. Për Kur'an është, u dhe zuas për njerët e dhe vatshëm. Kush janë këta? Allah u përmen një vargë cilsish të tyra, dhe në fund thot, wabil akhirat i hum, ju kinun. Dhe ata që në akhirat, dhe ata që ka të bën me ta, janë të bindurë e bindja nuk mund të vijë pa të diturit. Kush e silë bindjën, dituria, besimi i drejt, e silë bindjën. Për ndaj edhe kjo e bënd të rëzimit këtë tim, kësa laugja leuala i ka lefduar atat të cilët, e kanë të regulluar si duhet këtë qështja. Dhe gjithashtur për shambull, kër i përmen mëkatarët, ignorantët, përbesimtarët, ata që Allahu xhallahu ala nuk është i kënaqur me ta, por është i dhruar mbi ta. Allahu xhallahu ala thot: "U hum bil akhirati hum kafirun." Ata janë mohues të ahiretit. Ata janë mohues të botës tjetër. Të të Prandaj, kemë kuptuar se ajo që i ndon besimtar nga ajo besimtarët, ajo që dallon këtë njerëz në sjelljen e tij, në në kuptimet e tij, në veprat e tij në në fjalët e tij nga teatri është pikërisht një nga ato që e dallojnë, një nga ato që e dallojnë është në besuarit e drejtë në këtë ditë. Para së gjithash, më shumë, shumë e rëndësishme prapë. Qase këtu po filloi ka dallimi mes atyre që janë besimtarë ed atyre që nuk janë, nuk janë besimtarë. A ne është qenë ruar apo vreni së bashku me mua se sa është këtyre më rëndësishme? Sa duhet ne Ti kushtojm vëmendje kësaj teme. Ju jo jam shumë abstraktë, për diçtë fsheh që nuk e dim çka është, çfarë do të ndodhë. Dhe ta përmendim si një lloj fi, si një lloj shuajt, shu, të ta shuajm kurreshtin ton. Apo pse ta fik dikush kurreshtin e ditë të ndezur, e çka komendot kur vdesën? E tashmëor dikush do t'i ja shuajm kurreshtin e ti. Që nuk është për të shuar kurreshtin. Absolutisht. Por aja që ka të bëjmë e botë të tjetërë, si kurse du të amësojmë, qëfar kuptimi ka ka, qëfar temat të rëtën kjo botë, kjo tem, kjo pik, kjo shtyllë e besimit, shëku në ruar, duhet jetë aktualiteti jonë, si kurse ka qenë të kë Muhammedi s.a. Allah s.a. dhe ashabet e ti, të këtë ndikimin e vetë një jetën tonë të përdeshme, si kurse përmene, Antaj, i kemë përmenë në takimin e këlluar. Andaj, Allah Gjalliwala i e ka nërgulluar si duhet raport në tyre me me këtë bot, me këtë ditë të fundit, me zhvillimet, me nxarjet, me tëra që ka të bëjme besimin e këtë, këtë pik. Dhe, gjithashtur të aja që e shfaq rëndësini e këtë teme është, do bitë e shumë të që ne i silë besimin këtë teme, si kur që i si kemi përmenën takimin e kaluar. Ne e shfaq njohin e Allah Gjellewala, këtë botë, në e shfaqë më smiri, se sa është e madhe bujaria Zotit, fali e ti, mirësia e ti, udhëzimi i ti, nuk mund të njojmë, në lanë gjallë ola mirë, në qofë se në këtë njojë, nuk e përdurim edhe, njojmë për këtë botë. Dhe shumë pika atë të dire që i kemë përmendur dhe që mund të përmendur që i si ku në ruar, e që kanë të bëjmë besimin në këtë botë. Për ndajë, do bitë e shumëta, fërytët, e lëjlëshme, që i vjelim, nga tërtimi kësojteme, e bëjnë këtë temë të rëndësishme për neve. Gjitha këto që i përmanë, që i ku në ruar, dhe të tjera që, nuk kemi mundësi të përmanë, dhe shërben, si një, si një goditje për neve, për të në këndelun nga habije dhe hutije që në ka kapluar, në këndelin nga një gjon, i, i, i i i, i pasivizmit, gani xum i i i i portacis, neglizjencës, plogshtis çka ka ka plu musliman fatkeqes. Ne të na këndell, ta bëna aktiv, ta bëna të gjallë, bën të lëvizshëm, gjall, ambicioz, me vullnet. Asë kët mund të arrijmë Elena do të më ndonur duke e dreituar këtë tim situat. Pra kjo është e rëndësishme. Të gjitha këto e bëjnë këtë tim të rëndësishme. Ne pikërisht për shkak të xorancies që e ka kemi përzidur që të flasim për këtem duke e në të rejtuar në kuadrët e misën të unë qëka thot feja. Qëka thot feja për ahiretin, për botën tjetër dhe për ato që kanë të bëjnë me te. Sonë te, do atë mi aftohem me ka që shikunë ruar duke përmendur pikat që shfaqën e në sinë e kësajteme e që nga takimi arshën me lene do atë më nuar do atë vazhdojmë pastaj me shpalosin e asaj që katë bëjnë me besimin, në botën tjetër, besimin në ahiretin dhe të së roum me lehenë dha manduarse çfarë përfshin besimi në ahiret. Çfarë pika përfshin? Çfarë çfarë çfarë duhet të njohim ne lidhur me këtë dhe pastaj të fillojmë të zbardhëim aq sa ki mundsi nga pikat më të rëndësishme të këtij besimi. Ktu po i japim fund kësaj pjese, kalojmë tek një pauzë e shkurtër dhe pastaj rikthehemi përsëri me inkuadrimin e pyjtëve të juaja ndaj në ndështëni zote i u shpërblevë. Shikohet në ruar, u rikëthujem përsi në pjesën e dyjtë emisionit tonë ku tashmë mund të bëni inkuadrimin në e, transmitim të drejtë për dejtë me pyjtët e juaja dhe pa hum burko e inkuadrojmë telefonatën e parë për sonte –Selamu alaikum. –Aleykumus salamu alahtulloh. – A mund të vej një atri pytje otë ndërlëar? – Ur në, po të ndëgjojmë. – Pytje atër është që nona jem frynë, do më fa një është dhe që ka në syrë që si të vogërë që si të ka ju frynë. No. – E, e thetë një lutje që e kam të vazgjyshi dhe, që a ju ka në hoqë, ma herët. – A mund të atrebu këtë lutjen që mu më ka zdo kupimin e dhe a mund të me fa në na jem këto a ju. Në kebër këpime. Për? E'udhu bilohi në shaitan rajem, bismillohi rrahman rrahem. Afol jemi isabiyte, min enfusil e djinnë, vea enol insi, min sheri nazari, ve min sheri sekhire, <tune> bi <Bon>. shefa esfi, bi rahmetike, <tune> ya rah... Rahimi Men. Po, që? Shtatë her e thëtë këtë lutje, po nuk e di që farë këmti një kohë dhe është e lejume me thana jo. Po. Pytja tjetër është të tesha të fmive që janë me figura o sit njës dhe sit koshme. A e lejuhet me ju vesh? Po. është shtire dhe me dhe të tesha pa figura dhe me thanë kret marketet për i bin njëlajt, njëta. Po, e qartë, e qartë. Edhe e, dërgini i selamit Muhammed Itali i selam kër përmenet emri ti. Addenkja dhe ku ndërgjohet lideratat jubat për shembul kër e tërmend jemi në ty a dojtu e na me dërgu selam edhe a dojt me zon pa tjetër apo vetë në vetë, qështë që e bojmë zihrin e allatë edhe me dërgu selam në vetë. Po, e qartë, e qartë. Kallin <coughs> në gjerit, selam <coughs> aleikum. <coughs> aleikum, selam të Allah. Së e përketë do asë që e lecëzove, doon edhepse më vind të pak si e shkëputur, por në përrisi e kuptoha se bëhet fjalë për lutje në Allahu drehtuar, që ta ruan nga doon, shiri i gjinëve dhe i njerëzve, nga mësyshi, nga siheri i kështëmerad, dhe lutë Allahu në gjëllevrat që ta sharan, oj, gjithë mëshshmë, ja Rahim, doon që ta, ta, ta, ta mëshuran dhe ta sharan. Së do qoftë, këllutje nuk është përmen nga lutje që i ka përdur Muhammedi sër Allahu al-Sallam për shërem. Për ndaj ne duhet që në këtë rast të përdorim lutjet të cilat i ka përdorë Muhammedi sër Allahu al-Sallam. Sikur se ashtë surja fale këdhe në nas, nga se vetë Muhammedi sër Allahu al-Sallam ka përdorë të lutja për të mbrojnë nga shiri i gjenëve mësjushe kështë më radhë. Dere se Allah ja ka zbri surën fale këdhe në nas, kur ka zbri surja fale këdhe në nas, është një aftuar me këtu dy surën Muh Sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ka dhe lutet tjera që i ketë mburoja, që thuhen me rastin e mësueshit apo këtole probleme që bëhen. Prandaj un mendoj se duhet të përkufizojmë atë që e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose pas kësaj, të themi ato që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu pasojt të bëjmë lutje në gjuhën shqipe, që i dimë dhe i kuptojmë, jo të themi diçka që nuk kuptojmë, gjashtë nuk është mirë të thuhen lutje që nuk kuptuan dhe nuk u dihet kuptimi atyre. Prandaj kështu përveç nëna meelon kët lutja dhe me moh lutje që i ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gazet padoshum se, se ai ka bën lutje i frymëzuar nga shpalli Allahu te xhal, dhe ato padoshum se janë më të pranuara dhe më të çelluara nga se ashtu ia ka mësua Allahu xhalaluhu. Atërat me figurë di që janë problem, por shpresoj që të bëjmë përpjekje që të largohemi prej tyre, ngas është më e mirë që të largohemi nga ato edhe pse bëhet çel për fëmijë. Sa për kë dërgimin e selavatit, po është e preferuar që sartë të dëgjujmë emën e Muhammedit, sallallasharëm, të dërgujmë bëjtja salavat. Salavatit nuk dërguat me zë, por në vetën tonë duke levizur buzët vetëm. Jo dhe me mendje, por jo dhe me zë, mes kësaj. Do të të një, një pëshpëritja e heshtur në vetën tonë së të cëla bëjt duke levizur gjuhën, duke dërgu salavat në Muhammedin, sallallahu aleyhi o sallallam, Allah adin masmili. Inkuadrojmë telefonatën të të tërë? Alaykum as-salamu wa rahmatulloh Dhe shtë amë të pyt për lidhe me kurbanin oh. Në qytetin të tëmë për Pajram në pa të hozër në të vetë në pa të, të rëgu që e, Kurbanin dhët me e prej një që është namazli Njëri një që është namazli që i falë 5 vatë Për ndryshin do kështën kurban, a së ta që ndronë kjo, a mundësh me më shqigu pak dhëtëm Po, po Aleikum, e përferuar është që gjithë një një të athër kurbanin për veti, a i vet të athër. Kjo është e përferuara, por padushim se në munges të aftësis dhe përvojes nuk duhet që ta mundojmë kurbanin, por tja e, besojmë këtë punë një një një të autorizuar nga në ajunë. Si kur së është kasope për shëmuk të këna i thër kurbanat. Padushim se e mirë dhe përferuar është me e gjithë diken që është muslimani mirë i cili falë namaz është i kujdeshme e kështë në radhë. Por në qëse nuk ka, dhe aj që i thirë kurban të na është njeri nga musliman të thjeshtë, që beson në Allah në është musliman, po që e nuk e falë namazën, atërë nuk mund thime se kurban nuk është në regull. Nuk mund thime se kurban nuk është në regull. Kurban është në regull nga se mës falë alë namaz është problemi ti, nështë për neve është me rëndësi që a e prejnë Dhot, a përmene amë në Allahot, a dirë gjahë ku në kurbanit si duhet, a thirë në vendin ku duhet, kërë mënzi për neve. Në dërsa, falen e matë, apo mos falen është problemi ti personal, që në këtë rast nuk ndikanë në vlefshmërin e kurbanit, apo mos vlefshmërin e ti, Allah o edhe në mas mire. Po me telefonatën e radhës. Salam alaikum. Aleykum u salam arantulloh. Uh, Mirna ma, po atë një pytje, është namazën e sabahët kërve bojmë, a, a mundet njëri upadjë, namazit, apo me ufaldë si të koha namazët, apo dhëtë me pritë e zonim? Po, po e qardë, e qardë. Kjo është, e tëra, dhe Allah ju shë përgretë të kontributët që pëjatë një këtjëve një një generatë të ardë. Amin, Allah ju e... shë përgretë. Allahu oh, jush përblerët, të tona të të mirë. Falë dhere, qënë që të adekcionit vasnëve, moqave. Falë merët, Falë merët. Zotë të shpërblerët. Zotë të shpërblerët. Natër e mirë, Falë merët. Namazi sabahut, do të të e ka kuhën e vetë kur të firë. Ta i percektuat në basë të shenja që shfaqën në horizont. Por, për dirët sërë, nuk kime mundësi të gjithë të orientuajme këto shenja, obliguemi të referojme të tagvimit. Tagvimit dhe të që është një udhëzuës dhe ai që na ndihman në përcaktimin e kohës e namazit. Dhe atje e kinë të gëvim, shkruan imsaku. Imsaku, përshambull, shkruan në ora 4.38, 35, e kështu mëllot. Dhe pasë së e kohë, në qovëse, nuk i kemi mundësit me dojnë më falë në gjami, dhe në më falë të shpia, Para harxive të ndeshme, edhe pse apo dohet më djalm xhami. Por jo nuk e ke punë më djalm xhami, nuk e ke mundësinë më djalm xhami, e kustomer nga harxive që mund të kesh. Atëra <coughs> e shikonin imsakun dhe prakt nga imsaku gjysmë ore. Kjo është më e mira dhe më e preferuara dhe më e sigurta. Pas gjysmë ore nga imsaku nuk prish punë ta falësh namazën e sabahut, po mos dish a ka thirrë ezani apo nuk ka thirr ezani. Ti mjaftosh me gjysmë ore pas imsakut dhe kjo të njofton ty për mëfa namazën e sabahut. Ndërso në qëfë se nuk ka thirë e zanë, nuk të prishpunë ty nga se <coughs> për namaz sabat është një tretman më i posaqim në thirën e e zanë të sabat. Andaj, jo detyrimisht thirë e, e zanë i të përcakton hyrën edhe të kohëse namazit në gjithdo vend. Allah adirë më smiri. <coughs> Telefonatën e radës një në këtë rojnë. Po, orënën e? Sëra, alejku. Alejku, më sëra. Kam në pyrtë e hoqët. Po? Po? Vareza ka bon në shkume i vizituat, dhe se të të tëndet kanë ve, që si shkasëm dhe dite, po njëherë i ka vizituat, muat njëherë. E a bon në shkume i vizituat, dhe një këtë e për kajale. A jeshtë në në vjetë, po i djenë koha e drejkës me faljë. Po i këndin ashtë në shkollë, dhejnë në tështë. A më në të potatë një bashkue? Po e qartë, e qartë. Selamun aleykum. Aleikum selam turallah. Është përkë të e, së për Varrezave, padyshum se është e preferuar të vizituan, por kur bie fjala për xhinin femrorë, shumë nga dietarët janë rezervuar disi për ta lejuar kët vizitë. Jo për shkak të dallimit, apo mes xhinive, por për shkak se femrash të më më emotive, më e dobët për ballë homrave tilla dhe mund të vajton, mund të bën diçën ukur të hiqsh me andaj, edhe nuk e kanë preferuar shumë nga dietatorët e grua të vitës në Vorrezat. Por nëse gruaja e një vetën e saj se mund të përmbahet dhe nuk bën veprim me bestytni apo vajtim apo gjëra të paishme atje, por shkon e bën lutjen për ata të vdekur aty dhe e përkujton veten se vdeka më vdek, dhe duke kujtuar vdekër, pendohet tek Allahu Azhjal e permision gjetën e saj nuk prish punë. Por tash me gjitha këto kushte, edhe pse Me e preferuar për të është vetëm të kalen rëdhë varezave, apo të akëndon lutjen që është të gëmbroja muslimanit, duke dërguar selam dhe duke bër lutje për banorët e varezave, të kalen ka varez dhe mështë të ndalet. Kjo është me mirë për të dhe me e sigurët. Por në qovë se ndalet shkurësa për një lutje dhe për ta kujtu vetën, për vdekin, kujtim që i bën në së dëbi, shpesoj që, inshallah, me k Uh, inshallah nuk nuk uh, bën diçka që është ndaluar allah do mësmire prandaj sepërkat namazit po nëse kthehet në ora 5 ka ku saqsomi në ora 6 e fal ikindin kur thiet të shtëpi inshallah dhe merin, manuar, pa, pa, i mjafton kjo me rinë të ndaluar pa pasoi me bashku andaj fal duke para se më shkon në shkollë shkon në shkollë kthehet nga shkolla në ora 5 a kësaj më në ora 6 desoj tash në fund të marsit shtyhet një orë përpara dhe a kësaj më në ora 7 të tutje andaj nuk ka problem për ikindi pamusin me falë që dinë nga se ende ka kupona moznak shomit prandaj për diçka është kështu situata nuk kanë rë të bashkohet dhe e fal xhanab as në kën e tij dhe elhamda që qi cin ka kaq i kujdesshëm kët mosh allah xhallahu ala e forcóu dhe u zotë të më tepër në rrugën e tij e inkuadrojm telefonat në radhës assalamu alaykum xhallahu akbar alaykum salam wa rahmatullahi wabarakatuh eskati xodë bëtu për papat moment tash i shënoj shaqdë të sendro postë apo borë shifë dhe pa disa drynë ishin ka në të hapën atëra, edhe u nështë ishe dhe nështë përra në dhëpër, e shakim pasë në duke të ka ndizje në siqë e një kdova, në i këmë për e të rizit. Shka të ishe më ishe hoqë me në po, tregu qëka me për e to. Allahu i shtu ndesë. Salamu aliku. Vëllaja e tash, ka mështë me kohën gjithë qëka, ka mështë jenë dryjt të pa, pa shruizumi, ka gjuj dikosh, për shambull, duke mos qenë të nga ato çu që ne dishuar. E para, e dyta s'kinoj me ik. Ngase mund ta kesh ato afër, po ju s'ka të bëjmë me ty. Nuk kanë ne dërin këtë mos të friksohemi nga këto punë. Ngase ato ndodhen me Lenë lot e mallnuar, duhet jemi, do të thotë, më të mbështetur në zotë xelal uala dhe mos kemi frikë shumë peytyrën, ngase nuk kanë çfarë të bëjnë pa Lenë Allah të mallnuar. Tjetra, do të thotë, në çësse, me vërtet ka pas diçka për të dishuar shumë atë, do kanë qenë të mbështitur me dej ose ka në një, një, një, një, një, ofartyna, po ndonjë ndonjë hajmalia fartyne apo diçka të ngjashme kët, mirë është që me thënë ndonjë huxh i cili një i njëjto xhëra bën rukia, lexon Kur'an, i njëjto xhëra tishaj kët punë, da pastaj e vlerëson se për çfarë bëhet fjalë dhe pastaj edhe ai din metodën se nëse bëhet fjalë për mëshirë, se çfarë duhet të bën me ato, me ato që ju i keni vrerë. Allahu i do maspiri, por nuk duhet të mushësonse për juës kontën problemin se i keni pa, po, ta shëjtanin të ndëmbë buzvesëse. Siot jo ka godit ty jo ki diçka, mos lejo me këto beze se më morr, nga sa absolutisht nuk ka të bëj me juve kjo asgjë inshallah. ë telefonat në rasin ku qadrojnë. Ornë. Ornë. A osht më mirë me bavë krijmë ashdo fort vietnamoze apo krijmë as namoze vet kur përfundon namoze krij. Po e qart, e qart. Selamun alejkum, Allah ju shpëton. A kim përmend të Sara se tradita sa ka qenë që pas të e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë që pas përfundimit të fardhut e ka thon dhikrin. Pas përfundimit të fardhut e ka thon dhikrin. Kjo është metoda dhe tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. ë kemi telefonuar e inkuadrojm. Po ordonë. Alaykum, Aleykum, salam, vërtulloh. Dhe sa me bo një pytje, e kom një problem, kështu në familje. Po? Unë e që 10 vjetën e martume, e kom 2 një. Po, nën e me zdenë kështu në shpe të burit. Vjerë jam kanë dekë, po tash burit nuk përlerë me orë nën e me kështu. E tash e kemi sënetin e gjaldit. E tash nuk përdi qështë një a bërë. E pëse nuk përlembori? E pëse? Qëfar është arsye? Se nane e me nuk ka qenë këtu. Kur kam dhe i verja, mi nuk ka qenë për të poa me. Pa, po, pa. Po. E kanë do një arsye që s'ka qenë? E pëse? Qështë? Po thëmë njona jotër, për po qëfar arsye s'ka qenë më ngu shlu për print e vetë? Nuk ka qenë, se në fillem, se ku jo më arturë, kina... Jo më dua dy herë kin apo zot probleme? Po, po. Ës çashtu. E çorte, e çorte. Unë dieri ti kum kshyri kum natomun si zemja. Ës na janë ardhën as moshia e kum përballur. Patri fëmijëve po tash. Po, e çorte e kuptoj. E kuptom atë ndër kuptuam. Do të mundonë me donë për ligje inshallah, e kuptom. Në këto probleme bashkvartorë është, vëllaj, shumë problem është kur është të thërret vëqinë apalë. Për shambull, në këtë rast kemi një problem. Dhe kjo problem njëjtë sikurse, për këtë motor që në telefonoj, edhe bëhet fjallë për nërë nësaj, për është problem dhe dhe dhe përburë nësaj. Kësë nuk mund të e musil indiferent tu se nuk mundur asgjë dhe mos ta ketë problem të penguarit e ardhësë vjehërësit e pengu nënën mar, të vajzës, më ar tek shtëpia e vajzës. Mendon se kjo është problem. Andaj edhe burri është i përfshin këtë problem. Po mendon se duhet dy palë me të merretu si problem. Dhe kur kur kur ju telefononi më na pyet për këtë problem, e mira është e, e smire është më qenë edhe burri juaj afëruaj. Edhe ai më qenë interesuar më ndëjua përgjigjen. Por këtu për limë është tek burri, ai nuk lejon. Dhe është shtëpia e ati un mund t'jap ty përgjigje caktuar por ti nuk ke mundësi me ekzekutuar përgjigje nëse ti nuk ke doras gjë. Prandaj un po tam tentojmë bisedu me burën tan. Spaku këshilloja, nëse s'është beximtar e ka frikën Allahu Azza wa Jall, thuaj, konsulto me dikën. Hajt, nuk po më dëgjon mua. Nuk po dën me mua u konsulto. Nuk prish punë. Nuk prish punë. Ë, bisedo me dikën për një njerëz të më aq. Hoqë Allahu rve bizdo medical dhe kimo u bën se ajo që ti po e bën nuk ka rregull. Në qofse për shemb nëna jote nuk ka ardh. Me ngushllu ë uh, kur i kam vdik prind e kuptoi se ka taj ka shkaktuar pesëm. E kuptojnë kët. Por nëna jote më sugjironi ka pos po thon kurse mirë tash në bast verzuen te juaj ka pas një arsye për shkak se do të keni pas një problem. Dënëna normalisht është e prekur që vajza e saj po ke stretuat. Dhe nga pesma që është shkaktuar për shkak të tij keqëtimi, nuk ka pas mundësi më ardh as me ngushëllu për vdekjen e tyre. Edhe pse ndoshta kjo ka qenë gabim, është dash për hatër të vajzës së saj, për hatër se bija e saj është në këtë shtëpi me i të kalu problemet. Me i të kalu këtu dhe mos më bënë na pjesë e problemeve, po të bënë na pjesë e zgjidhjes. Qëse fat ke ç'është ndodh që prind të vajzës Në avancat luaj ndrol konstruktiv në tekalim në problemeve, ata bën pjesë e problemit dhe e rëndojnë problemin më tepër. Nuk bën që më ndodh. Por ai gabim kanë ndodhur, e ka shku. Tash do të tana jote ti shpazosh me përmirësu gabimin. Ti shpazosh hir. Para në që përmirësohet mua ata kanë vdeka, ata kanë shku. Po nuk duhet tash net ta lëm jetën peng për një gabim ose do që ka pasur dikush më parë. Po. Burri duhet të tekalën kët problem. Në rregull, nuk e don virrën. Nuk do mënat më të. Ti ke vënë problemeti. Por ju jo ta pengon që vjerat vjen në këto raste. Gjasë ke vunet ai nuk komunad më të. Ai komunad me burrat, aty ai komunad me dikën tjetër. Ai rre medikantë, pas buku me çim pjesë gzimit, gjasë bëhet fjalë, po nëpër të saj. Unë mendoj që burri duhet të më ndo pak më thell. Duhet më bisedu me të, më tregu se në nëna nëse ka bënë ndonë gabim, nuk duhet të tash për kët gabim me më përivu nga në naime dhe me përivu atë e nga njipat e saj të rjetën, nga se kjo pas taj, ty të bëmë pjesëmash në zullumë dhe më padrërëjësi. Ajo që ka ndodhë, ka ndodhë, këni pasë probleme, du të shikua rjetën për para, nuk du të kyrë kokën të ashprapa. E vëprimet e tila, e rikëthejnë problemin s'ken për sëri. Vëprimet e tila, shkaktojnë pezën për sëri, normal. Dhe borët, në që zëshën me fitu për sër i dhe me vazhdojmë atë utje, nuk duhet me bukë si veprime që shkaktojnë iritim. Ir Ase normalesht, në këtë rast, në këtë rast mund të shkaktojnë iritim. Në anën tjetër, edhe ti si grua, duhet ta kuptash se bëhet fjalë fjal për një veprim që ka bëhet në jote që me dë vërtet ka mujtë shumë me i shkaktojnë pezëm dhe dhim bje burit të ndë. Adin që ka të të të tëtë të mësë mi ardhë me ngushlu kush vjehre e ti, Nëna e gruas së tim mos marr më ngushtu për prind që i kanë vdek. I ka vdek baba, i ka vdek nuna, njerit më dashur në jetën e ti i kanë vdekve. Në kart ia hap derën te Zoti lartash. Kjo është rron për të. Nuk ka mësim të të kalu. Nuk ka mësim të të kalu. Doshta ende ka vorr në hapur. Nuk do të thotë se ai të kaluar nuk e të kalon, por në raksë rade nuk don më po. Nuk don me me me çupa. Unë po të them, mundohu çe ta bënësh burën, të bishtosh me të poniçose vrenta kaj pezim dhe prekja mos e rënë jetën bashortore për shkak të këtij veprimi. Bën sabër te kaloj edhe kët. Ndoshta herën tjetër kur të kalon pak pezim i tij dhe mbledh i tij, ndoshta herën tjetër nuk prish punë, t'le an marr nona. Për momentin ende është i prekur dhe nuk don. Unë mendoj se kët punë duhet më shjellu dhe më trajtuar me urtësi, me, me matur, me sabër dhe gradualisht me fillu me e largukat qet i ritim, nda qet pezëm që është shkaktuar mes nënës tën dhe burrit tën. Ti ka lërd me Leonard Manou. Ti ka lërd, mirë po, don dorë sapakës ku. A do më nezu duhet biseduar me te, duhet sqaruar, duhet shpjeguar me këta ato që ti seca, edhe mi thon se ti nëse ka bënë ndonë gabim, ti mos bëgabem, edhe kështu me radh me ato që i përmanda, mi e prezantu. Por njoftu se vrihet tek ai. Një revoltë dhe pezëm dhe hidhrimi që mund shkakton. Dhe rrezikon, mund të rrezikon dua të them, një të bashkëtortura atare hasht kryesën e tinë thynonos nuk bosapërpak nuk prish punë inshallah na çon zoti gëzime të tjera in shala. Radhe, pe që më ardhin inshallah këtë radhë pe kalojmë qështën inshallah herën tjetër kalojmë sikur s'është mësmiri mendoj që të ruat jeta bashkësorse letëshme e prish por duhet mëruj që mos prishët të mbetet e ndërtuar andaj mendoj se me gjitha këto që përmenda do të dhanë zoti xhelal xelalu ju bën zgjidhje adekuate në lidhje me problemin e juaj resullallahu emanuar që Zote që u frimizon, me atë që është me dobeshme dhe me e mira për, për juve në këtë rrasë dhe në rasët e tjera. Kemi telefonat një në kodrojmë. Halo. Urna. Salam aleikum, moj. Aleikum, salam artullam. E jam një motër mëslimona. Po. Dhe ishqa me bërë një pytje. Kena po? problem në migën e burët, nga ka kërsinu. Po. E, Nga ka kërcinu për brasje, nga ka thonë në shënë vanen ku jetojnë. Nga ka thonë një muja fatë, nëse si të qëtësën i kushtet, do me thonë nga ka kërcinu me brasje. E qëfar kusht, që kushtet, qëfar përkërkam për juvej? Kushtet me lëshu të token, në vanen ku jetojnë, me lëshu atina. Se nga kena pos me blido të të ato, në blidhje me tokë dhe qka, po nga nuk kema, nga s'kema kem kur fa faje. Do shta me t'i qka, në blidhje me këtë rastaj nga ka kërsnu me vrasje pa kur fa faje të të të nënë. E qartë e kuptum, hajri shala. Po në? E kuptova, e kuptova, do të mundona me të do një përgjigje, inshallah, do të mundona. E kuptova? Na no, të njëmi. Na no, të njëmi. Këtu e në probleme që, si korë që ishte përlemi i parë, ka të bejme dy palë, nuk ka mëndësi me ndëgju një palë dhe pas të me gjyku, nga se gjykimi është i rëndë në këtë rastë. Pa të gjuar dy palë, është ti me do një, një përgjigje. Edhepse, si do që tjetë verzioni, nuk � kërs tonë me vrasjen e familje. Nuk ka se ai për tokë me vra djalnë vllaut, për tokë me vra nusën e djalit dllot, për tokë me tok punto pun. Por çfarë të, të bëjmë? Un mund t'japi përgjigje para ai xha juaj ose xha e burrit juaj, as nuk e ka dert fjalën time. As nuk dëgjon. Andemë ndajse, këto janë probleme që janë mes ne burrave. Dhe ata duhet të dinë si ti shtjelloj dhe të trajtojmë këto probleme duhet më ullë, dhe të të të edhe borë juaj, edhe agja i ti, me pjesën e mbetër të familës, dhe të thrasin edhe ndë një hoqë, i cili, në atë vend, në atë moment, i dëgjën palët, dhe u sëgjëran, për zidhe të se këtu uara. Kësë, alhamdulat, ka agja Allah që mirë me pajtime, mirë me me, me këso probleme, që me lena Allah të manuar, mund të zidhe probleme. Dhe, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d përmes kështu të televizionit të dha zgjidhja për një problem kaq madh. Por un po ju siguroj çfarë duhet të bëni. Do të të mbledhën burrat, nga familjarët, nga kushërit, nga akrobat që mund të kontribuojnë në zgjidhje problemit. Të thirrën ato xhallarë që e ndejnë problemin, e ndejnë kontekstin që keni dhe ofrojnë zgjidhje të caktuara. Zgjidhje të cilat inshallah mund të kënaqin dy palët apo spa ku një zgjidhje që evitojmë Në një konflikt zoti na ruajt që mund të ndodhë edhe të shtëpi e dhirin atë në xhakdërdi Allah na ruajt. Prandaj duhet që kjo punë të trajtohet në mesin e burrave, në mesin e hoxhallarve që si mbazodaçi ka thënë Allahu dhe pejgamberi e sasum të zgjidhet problemi dhe të ofrohen zgjidhja adekuate për dyja palët që të evitohet konflikti. Nga se me siguri edhe axha juaj ja e ka versionin e tij, pse ai e kërkon atuk. Sikur si e keni ju versionin e juaj, pse ju mendoni se është juaja? apo ande kemi të bëjmë me dy versione që janë konflikt. Të dy version që mund të shkaktojnë, Allah na ruaj, një lloj fërkimi që mund të ketë pasoja fatale. Prandaj për, për të ikur gjithë kësaj, preferoj dhe kërkoj nga ju që do të thotë uh, burri juaj të marrë përsipër kët punë dhe të thirr burra, të thirr qjellat të tjera, të thirr kushërit e tjerë të të çurit na qar punë deri këtu. Person më vrasje. Hadi punojmë si burra dhe përsaditim petatë, kët punë. Ku është problemi? Të këtë fundit edhe të tukë ndëtë melëshu, a mu më mësë melënë më mu dirgjako, se tukë ka botë, sa dhe kiti që se ki, nuk duhet për tuk mu vra Allah në arujtë, veçanisht, agja me vra një për një për një vetë, daja një për një për një vetë, kjo është të merë mu dirgjako për të punë, por ja shë e tani bënë këtë punë, i atësërën, dirë në atë mos, sa so që asë një pa nuk shën për dhe duhet të pajtohen pa një palë që luajkon mes tyre. Në kët rast duhetin hoxalor ata që gjikojnë me thirr hoxalor të besueshëm e ditur që janë të shkolluar, të arsimuar. Mi thirrën më thon, "Çi ky është problemi juëm për burrën?" Na nuk po dimë më asgjë. Dhe nai na orden që situata është domet kërcit gjakut. Na asnjë problem ne japni mundësinë të tekalim kët problem. Dhe më ne që këtë më në inshallah shkon diku zbut citata. Nuk duhet më shkumë një natë, ai ka kërснуu, tashmë unë as dal kur. Jo, jo, ju largano. Ju dy dy pal, burri juaj dhe axha e tij janë në konflikt. Ata nuk mund më e zëj problemin, gazetaren ta cëruar. Por duhet mohni pal, teatër sela, është e qetë, e ftohtë, nuk ka bërë problem që me rin Allah të mënduar i tensionon kto, eh, uh, tensionet që janë gritur e ftof xhakun e njit dhe inshallah del në façebor nga ky problem. Allahu, Allahu na ruaj. Allahu xhallah xhallalu, na uzuf asë fatkeqësisht fatkeqësisht ende nuk na është ndal pushka kur doni njëri tjetër për gjëra të të të kota për gjëra të thjeshta, për gjëra banale që është marrë më i përmend. Por Allahu na uzoft. Kemi 39 39 kvadrat. A dëmërmo? Mëroma. Selam aleikum. Aleikum salaam, rahmetullah. Unë jam në djell 13 vjeçan, i folit pas shkolla, më në zonë shkolla më xhans i shkërqyshëm për kam shumë vezresë dhe kam shumë që me thonë në vuj vuj natën në shëqëri e përkraj të në, në për kruj, feni, slonë me shumë të ne masit vinë qëte kam, kam uh, që me thonë vujtje dhe mendimet qia dhe që me thonë të kërë më thonë të kërë kërë me të mbrat e ojtë kamadash a skusha onë e vazhë dhe mishtë kërë folit keqë për ferë në përkraj edhe që me thonë falin namaznate e shumë Shumë jam i, i, i lidhë për fem edhe e agjëraj këto kitë fem e kërri edhe në qëkur mësoj po është di dhe vezrejset më hoja sh, shëqeri, kërin, shpejn, mbromja, mëngjez, kopin, dhe shka furin shëqëri kërri vinë shpe më bramja se më ngjezë kapin dhe vezrejset më hoja më përnë ki me me të mbramja pa më brejnë shumë vuj edhe edhe jam edhe shumë zajtë edhe fizikesht nuk nuk the kam shumë menimet të fejla. Ja më shoh një lutëm tjetër problem, akitet problem. S'diçka i harrai. Tjetër tjetër problem, akitet problem. Përveç vesave diçka këtu. Jo, kam tjetër. -ka m... Kur dëshiron. Po kjo, çmë fam vun shon. Po të kuptoj, mëshëndat qysh i mësh ato ajë mirë. Po po mirë, mirë, alhamdulillah, mirë mëshë. Që s'ora mirë el hamdullah, o bë. O bë, të hapim da pergjë inshallah benelam. A për çert në vesave kemi fol dis hera, dhe kemi thënë se pa dushim se kjo është arma më efuqishme që e ka shëjtanit. Në marrë është, tije një mbrojt islamit. Dhe tije të e buë një punë të madhe. Në shoqërinë, në mesin ku je, je duke mbrojt fina latë më nuar. Te e mëndonë se kjo e knatë shëjtanin? Te e mëndonë se kjo të e në rahatë me këtu puna? Ti i ri, të të mëzjet i ki. A i mundohet me të shqecu me këtu punë. Kime më më më më më më më më, me të mërape, pëse e pengan? Pëse e po mir Thuaj s'pondotin fora. Kush do të vendos sakimën për parua jo? Shejtania? Kurr vallahi. Ai që vendos sakimën për parua jo është Allahu xhallahu xelaluhu. Ai që kamë vendosur për të armën tonë është Zoti xhallahu xelaluhu, jo shejtani. Se 100 mijë shejtane më uqju. Apo, edhe më nëse të prish të armën, s'kanë më shumë nëse më lenë dha të manduam përveç aq sallahu don. A nuk po më morën me këtë punë? Në këpan më shqecu me këto qështë, e njëra jë vëllaj në ruar, meru me punë të arëtë, e lanë në këtë në zonë si mirë, mësa, meru me mësimë, rrëme shë qëtë njëtë mirë, mos i rikëthe ato mendime që kamë thanë shohë këte kësutë komë, leja të gjëra, leja të gjëra, mos i merë më ato ullë në ruar, mos i merë fare, i njërej tërsishtë. Ki pak përrejme i një runga se, i e dhonë pak pasjune, i e thelu Me ndish me tash, me probleme me dalë për jashtë o sitatë, për me gjithatë nuk është e pa të i kalushme. Nuk është e pa të i kalushme. Të them vëllën dërruarëse. Mënyra me e mirë, me të i kalushme, këtë pëlem është i njërimin. Absolut, më se merë ma qërë të heqë. Po, po, vinë, po, letë vinë, bahu kërës për dinë, bahu kërës për indëgjënë, merë me diçka tjetër. E ki pëlem ditë në parë por qëse i njëra nuk mirësh me to, nuk kështofë mëndje, nuk lejan me ta diktu disponimin për shperitja dhe vezvese shetanit, por për kondër zëjes për para, me lejnë e lovëmanuar, shgënjiet a i dhe më poshtet. E qëta shtut, së ardhë vjen i vezvese, që më rabdes, në të zë kuran, fali dyre qate, përmenda lana zë gjelë, për gjegju kështu shetan në vezvese të jefën, a i ta bjen i vezvese, don, don, me dekorajim, me plastik, kështu më përgjigja. Jo, kjo është përgjigje të panë, e dop, ti po i tregon atij se ti e kamun mu, ti je shumë i fort. Tah normalisht ai, ai fuqizohet atë më tepër. Përgjigje jo shejtanit me fuqi duke i thënë se unë jam i lidhur me Allah xhallahu xhelalu. Ne merabdes, përmend Allah te barekatullah. Falë dyra çota namaz, dil në xhami, dëgjë Kur'an, me leje Allah të më largojnë këto. Mos lejon këtë mush me lutjet e tonë me të vëndruar. Mos lejo. Mos lejo. Gjitha këtu e valetë sytë e pe ti, nënçmu, tendenza me të nënqmu, tendenza me të mbrapsë nga puna e mirë që e tu e bua, për. dhe mësë si më në nga të punë, dhije se valetë, Allah e komë e të mbrojtë, për dhejë sa ti e mbrojnë fjene për të të Allahut, Allah, për dhejë sa ti e ngritë fjernë Allah, Allah komë e të ngritë ty, dhe kështu du t'jemi t'bindur dhe kështu është, rralesh situata, kush e ngritë fjene Allahut, Allah, Allah komë e ngritë. Kush e ngrit fion Allahut, Allahu ka më ngrit. Kush e mbron fen Allahut, Allahu ka më mbrojt. Prandaj, durmëçi lumtë që Allahu ta ka mundsu në shkollë, në mjedisin ku je, më mbrojt fen Allahut xhelalu ala. Por mosin debatet edhe pse në përshkollë ka gjithçka. Sa njëti bjen mend diçka më fol tash ti thua ti mëroja, po se merr me gjitha këto. Por më në shërim serioz në nzon si mirë, në nzon se mirë dikush e ka në problem jashtë rrugës për ish pun. Por jamë t'u levar Dilema tjaos gjithkush ka kon ditjet di çka çka çka flet tash ti më quj por çdo kon më fol ka se kjo kjo është ngarkesë psiqike për ty ngarkesë si sonjeri kaçi flet tash na më quj çdo kujt mi jon përgjigje me të tonë më mar nuk do të kemi jetë në 10 jetë më pas nuk do të kemi kumë mar me çdo dilem apo çdo problem që dikush e lanson në emër të fesë apo në emër të fesë prandaj ti mbuj fenallahu xhelaluhu me praktikë dhe me sjellje Se dikush ka paqërsi, sërëja accaden ose jepeni libr, ose udhzoi ku më shku ka me pyet. Derso të tjera që kanë për tallë, për hajgare, mos i marr me këtë punë. Mos lejo që të jetë me u tall me ty e ti me kujtu që i kanë për nime. Gjasë ke pastaj të bën me me me, me qen i lënduar psikikisht, sikur si i lëndu. Apo, gjasë ka mundsië në rast se këto i bëj edhe objekt tallë pytyne. E padoshëm se kjo pastaj thash partneresh, çka këto vezviresë ngarkesa, dhe mos e marr më ato punë. Absolutisht. Ajë që ka përnime, japi përgjigje. Ajë që të mutal, i njërëje i njërantin, i njërëje i njërantin, si kur sa Allah dhëtë, vë a a rridh, a një lgjahilin. Allah dhëtë, shmangë jo dhe i njërëj i njërantët, më se mërë me ta, nga se ta i kam për mutal, e ti nuk i nga ta që duhet mutal me ty. Në mëndën që këtu duqhme pa të parasysh dhe me linë Allah dhe manuar, inshallah, largohem përnime. E kemi telefonat n Mirë më rama, selamu alaikum, oq. Aleykum, selamu rrhatullam. E, kom një vajzë 14 vjeqare, shumë akse në fjallën, shumë është agresive. Zipë, më nona dyqy shmishti edhe me, me nësut dove dhe me, po, shumë është agresive. E, deshta me pas për në përgjithje përgjithje përgjithje, në qërëse komënë si. Më falë, sovjeti ka se nuk në gjova? 14. 14, po. po. E qartë, më si kuptom. Edukimi i fëmijëve sot është bërë një sfidë e vështirë për prindërit. Për shkak se shumë dur përzihen edukimin e fëmijëve. Ti e edukon mirë, ti e edukon në rregull, por shoqëtit e saj, shoqëria e saj, filmat, interneti e rebelojnë e bëjnë çetit agresive, çetë të vërtit, duke duke menduar se ajo është bërë dikush në kanë me mësudh dikush, reagojnë nëna skollën sipërtë, që nuk mësujin për aspektin ndaj prindve, ku mësujin. Në çelën lon në shkollë mësujin për aspektin ndaj prindve. Nimse, çoft ose dy eventalisht për të nën via në të shkollë. Ne duhet atë fatkeqësisht. Fatkeqësisht nuk nuk edukojnë si duhet. Nuk edukojnë si duhet. Ase shkollat tona Ka arsimim, si kur si e kam cikë, shumë herë. Arsimim, mësojnë informata, por edukim, fatkecështë, shumë pak. Shumë pak dhe shumë rallë. Në stemë s'ka fara. Shumë pak. Përndaj, në shëqëri, ku ka edukim, shëqëri? Ku ka edukim, televizion e edukim? Shumë pak. Përndaj, më laj, kërë, nuk është për mu që ditë, pësë thëmien e ka ndalë, kështë. Por duhet mund me bisedu me ta. Mund me i thonë, Sanaimi musliman nesër tikim uprend atëçi do thotë sart e vështirë për nënën që të ka rritur është munduë e kështu me radh tim ja kthy fjalën se mos sill kështu më atë. Andaj dua të them se kemi nevojë të ndërtojmë ura të mirëbesimit mes teve dhe familjet tan. Duhet fëmia me të besuot hyjë as e nën. Së të, të jë referencë për ta. Fatkesisht i ushqejnë fëmijët sot në në në në çort ndëshme se prind nuk din, prind jo nga e kaluara, prind nuk ja nga koha e internetit, prind nuk hanë çka Facebooku, prind nuk din çka Twitter, kështu çka që më vjet nonën, në nuk dinaj kurjë. Dhe thjesht zbehet derënohet referenca e nënës dhe vajza nuk e vjet mundonave të ta. Se nona nuk din. E kush din? Dinaj shoqja e rrugës, ajo din çka mësua von. Prandaj kjo problem se fëmia to nuk po kanë besim në neve që na dim atë çu bën dobija ty. Nedim ajo që është e mirë për ta. Pra e duhet që ta rikthej mirëbesimin me mirë të ndryshme. Duhet të biseduar me ta, duk duket tentuar të futën në shoqëritë e mira ku duhet me të qenë ndonjëherë kumsohet për fe, me paqe qysh ka shoqëti mira, ka mësuesë të mira apo me shikuar vetë ndoshta ndoshta ndoshta ti je edhe vetë kritik, ndoshta edhe ne i kemi ushqyer pak me këtë rebelim dhe arrogancë. Në çështje kë kë çin ti arrogant ndaj soi? a kthel me Rogons do të kenë me kuptuar gjithashtu se edhe edhe mosha e punë vetë 14 vjeçarësh bie ke sipër, ajo tash është adoleshente. Dhe adoleshienti ka i ka i ka ato e, ndërtimet psiqike të posaçme. Se mendon se tash din vet e, mund të marr vendim për vetën e saj, e, është erritur, nuk don urdhra e kështu me radhë, edhe kët aspekt duhet të mos parashysh. Dhe mendoj se është një problem më kompleks dhe më e, më ndërlikuar Së çka do të kemi muzin do është me dhonë gjithë bën ja kështu të kemë pa sabah vajzën e kështa rrogonte. S'ka aso zgjidhje. Nuk ka të qartë që preke me shkap edhe ndryshon ajafën. Ju, jo, por duhet më ndërmarr një varg masash, sikur se i cika, 4 ose 5 ose 6 dhe me tentu me opërsimën e tur. Gjithashtu edhe më përdorave të të bashkullet me atë për edhe me mësuesin e saj, mësuesin e saj. Më thon se nona me mësuesin e han. Nona më mbanku. Jo un kuptim që më po shtu vajzën. Jo. Po ta kët paraqis mësuesja se si është sjellja e vajzës në shtëpi. Dhe të tenton që përmes mësimeve që ia ja jep në shkollë, t'ia ja përmirëson sjelljen ndaj nënës së shtëpi. Dhe gjithashtu mësuesja që ka vrej ndaj zonës ndaj së të saj, ka vrej ndaj ndonjë zonës. Si. Me tregu prindit, jo nat kuptim të spiunimit, por të bashkullimit. Me tregu se unë kët aspekt nuk po më e përmirësu. Ata nënën në shtëpinë e saj i flat voices i flat dialects apo se si duhet të në shkollë kështu mërat nuk i ndihmuar mësuesës ta përmirëson një problem të caktuar që e ka fëmiajunit. Andaj na duhet të bashkënimi ndër sjellët, bashkënimi me prindet, bashkënimi me uh, prindë mësues dhe dhe dhe dhe, dhe, dhe uh, mësuesve dhe arsimtarve kështu mërat, uh, ti atë në kuadrut të hoxha Nga se ka që dashurojë ja coach for thot nga mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga nga nga zgjidhjet kuranore që e ka fryrë Allahu xhallahu ala në edukimin e fëmijëve, andaj bashponim i përbashkët për të edukuar fëmijën ton sikurse duhet. Unë mendoj se u përmend disa pika dhe i përmenda një varg masash që duhet t'i ndërmëni, besoj që i keni bërt ndërmën ose t'i shkruani ose t'i përsëritni në reprizën e misionit, mendoj se janë të rëndësishme të ndërmirën një vargë mosash, edhe gjithashtu të kemi parasysh gradualitetit, nuk shkom për njërë, dal nga dal, inshallah, me lejnë e allotë manuar, shpesoj që të përmisohet situata. Por nuk mundemi që problemet të tila me fmi tonë, të shrujnë për një natë. Nuk kemi qenë të kujtethë shumë për 14 vite, dhe ta është për njërë, po e vremë, se po na hakmiren fmijet, Po shkaksë ski me qënd, ndoshta si duhet më ta, edhe për një erë tash po na dham kjo hakmarrja dhe do na mëshru më njëra. E nuk shkonse për një erë. Dëm pak kohë, dëm pak mund, dëm pak sabër, dëm pak bashponim, dëm pak angazhim. Të gjitha këto me lenin Allah të manduar, shpresoj që binart, e sillni sot në binort e vet. Andaj bisedo me vozën tanë, afrojë asoj, përdori shpirtin pak më të buta kur urdran, e, të urdhran, përdore këtë metodë atë metodë që i ka lut Allah xhelal xhelalu, besoj që me këto inshallah Shpesoj që të përmisodhe situata me lenë e dhe të madhënurë. E inkuadrujëm telefonatën të të të tërë? Sallam alaikum. Alaikumussalam. Vrtullah. Bojtë desh, a vëtumë e të të të të të, a lejot në bojtja, ka nërinëve në kafasë ku qëllim është me andegjuzë, se kanë dujnë bukurë. Po. Kanë po me të bukurë dhe mirë bëhonë mirë me është që në ku vadë zëbëm. E të qartë? Alaikumussalam. Në batje e shpezve në kafes lejohet, do të përshka këtë zërit e bukur që e ka nëse pames e bukur nuk, për ishpunë me kush që të kujdesime për ta. Do të pas që i kemi privuar nga liria e eftuturimit, mos të i përujnë nga, nga, nga kualiteti i ushimit. Përëndaj, ata nuk janë të lirë që të kërkojnë vetë ushim, nga se ne i kemi privuar nga liria, por s'paku dhe të kenë ushim të miret me aftushum nga ona e e jonë. Në që ose kujdes nuk u bëjmë zulum, nuk i keqtrajtojmë, nuk i ngarkojmë me atë që nuk mund të abartërim. Insha Allah nuk përishpun, nuk përishpun në këtë rast në bëjtje shpesë o në kafesë. Kemi të të të të të të të të të të të katrojmë. Së damu alaikum. Aleikum u sëlamu artollah. Urna, po të ndëgjojmë? Pa do, po. Po, po të ndëgjojmë, urnani. Aleykum, përë. Aleykum, salam më rëtullar. Jëmë në um, mundë e musulmanë. Po? A është e li ju shme me dy përdojtë, se më kanë zbarë. Po e qartë. Po e qartë. Po e qartë. Po e qartë. Allah ishë përbëleftë. Dëmë të. Ljurja e flëgëve është e li juarë. Ve qëndërishë kërë të zbarë dhenë. Atere, ka dhe nga djetarë që e obliguin ljurën e flëgve, apo që mësë të mbetet të thynjura në kokën e besimtarit apo besimtarës. Sikur që e ka ordruar pegamberi sallallahu a sallam, e bubekrin që t'ja njërosë kokën dhe mjekën në babës të ti, e buku hafës, pasë që e ka prënuar islamin. Mirë pa, duhet pasë nga njërë e zezë, nga se kjo nuk është e preferuar që të njërosën flëgët me njërë të zezë, të zezë të mbydur. Po në qosë në në një gjurë të teter, me e hapë, me e qeltë. Njëra tjera nuk përishpun. Nuk përishpun me njëngjërosë flëkët me një gjurë. Përres të janë, janë thinyrë dhe janë zbarë. Nuk ka diqka të keqe me kushtar që të largohet nga një gjura e zes. Kemi telefonat teter, inquadrojmë. Nuk e di a ka nëse... Nëse... Nëse është a nërpe qëllimisht a ka? Nuk kemi, shtë të shoftë edhe në fond ashto ashto... E... A, në përste një, apë? Po, orna, orna, përna gjem, orna. Orna? Jene lidhja të drejt për drejt, orna me pyten. Lidhja të drejt për drejt, orna me pyten. A, në falë, a, mëj me pyten lidhja, apo? Jo, jo, pët, pët me njerëse, jene lidhja me hoxhen, orna. Mir. Alë. Urna, urna, për të ndëgjojmë, urna. Nuk këdi si duke të ka problem në lidhje. Kërkojmë nga regjia që në qofësa telefonanë herë në dy të inkuadrojët për ndyshe. Ashtu, ashtu emi në fund të emisioni dhe për të dëshishe dhe atyre që nga dërgojnë përmesh SMS-it. Po urna? Salam adhikëm. Aleikum salam. Urna? Ba, shkame vafën një tykje u njështë. Po urna, për të ndëgjojmë. Unë e kom pojtë në mansë tërpora dhe kom një ura mandanë Mirë po, se mbëdjesën nuk e kom pojtë edhe Jo që e kom në rejtë ato Po një fanë njërë e kër i kom pojtë me mbëdjesë, një që është jë më konë Që më thonë që është po mune me mbojtë Po Edhe tash e kom edhe vetëm e thonë tash e mbëdju Po tash e kom një vetë që A më falët e të mua jo që Se kom dojsh mbëdjesën edhe për me një herën Po. Edhe për që gjithë, e kom një fmi me përf... Më ston aftë që si të pëfizume, po përsh me, me të me ta dedikon. Po. Edhe mirë po, kërë kom përshambull tash njërë, më i kom një të fodh, ja, fmi në kështoj, ja, një të nejë, si kërë të nërë që po. e kem që të i. Edhe ja kom tërjek vretjen shumë herë, kom thonë që rëfmis, mos më përzimi, se përdoj sa avaj, më ka qua dhe kom të ranu në ata dhe e të ranaj pa kur farë Keqe, që tiç më thonin shumë me kujdes na për këtë. Po prap kanë filluar dhe më thua se ai kom për zonë, domethënë ata njerëz nuk nuk shkojnë me ata njerëz dhe ju kom thonë që dera oh. e jashtme ju është e mbyllur. Po. E dosh ta më diçi a e kam gjinastë që nuk i kom për zonë ata njerëz apo Po, është po, qartë, qartë. E kuptova. E di sa e kuptova. E kuptova, kuptova shumë qartë, e kuptova. Kupto, kupto, kupto, kupto. Allah ju shpëlbir. Mos tani që çoft le të mbetet kjo telebota e fundit për son do thot, ngasë jemi në fund të emisionit. Nëse përket pyetjes së parë, do thot faktin që në të kaluaran nuk ka pas një dispozitim të mirë për mbulesën. Spo pë them që ke urrë të largasoj, ngasë nuk ka mundsi një besimtar me urrë të shamin larg asoj. A ja mundet mos më bajt? Mund të ket një lloj hezitimi në bart në shamis, po nuk mundet një besimtar me urrë të shamin. Qase shamia dhe mbulesa janë urrën i Zotë xheologjralu dhe kush e urren shamin e urren urrën Allahut. Prandaj një disponim i mirë të ka munguar për ball të famis. Dhe e ke pasi farllë Hamad qysh to po mund me bajt atë kuptim qysh nuk e kanë rënë me bajt shamin. Dhe gjë që kjo është e kaluar, jependu nga ajo elhamda që tash e baj shamin, një mbulu, tash po është drejt për drejtë që është e mundshme me bajt shamin, është e lehtë me bajt shamin, është kërcënim me bajt shamin. Dhe shpresojmë që e tashmja jo vetë dhe gjendja jo të aktuale është një dëshmi për allogjën lewala se ti e dënë mbulesen dhe se ti e kemë vendonë së mbulesen. Për të kaluaren, Allah hu e falë dhe mos, mosu shqetso për atë që ka kaluar, por vazhdo të jeshtë emulluar dhe stabilin rungë në allogjën lewala në të ardhmen. Öse përket, përkët, përkëtës e dytë, fatke cishë të këni njerëzit dhe të, të të nuk janë të kujdet shumë në shumë aspekte, beqenëres kur bie fjora për ta lënduar dikën emocionalisht. Dikush është e sprovuar me diç dhe në vend që ta ngushllonin tonë, hamdullahu e ka thënë, "Që shojë Zoti, nuk dihet kush është hajri", më ngushllon me këtë fjalë të pahishme atë. Nuk është mira që ka bëu ata pejonës tyne. Por unë mendoj se nuk duhet, në qoftë se janë të afërmit e tu, nuk duhet më ja u mbyll derën kështu, mos hajteni më. Po mirëmë i thon se unë nuk kam interesim me dgjumë oksifjal. Nuk më intereson as jumboks fjalë. Dhe më vërtet fjalët e tilla shumë pompshësojnë. Nëse doni më mburahat, ju lutem mos fjalni. Nëse smuni më fol, absolutisht atë ju lutem mos më ngushtonim me vizita. Jo, tim jam bildin, po, ju them jambyll diën mos hadhni më. Por ti të thuaj se kjo po të shçon më të imase. Dhe ti në la që shumë dhe, ju, dhe menejse, e njeh me saktimin e Allahut çka thon. Dhe serajo, nëse kur e kuptoj se kjo po të shçon për një më, do ti po ndijesh keq me ndjesë do të uh, marim parasysh, insha Allah, përshpët, do të marim parasysh, do të thëtë shqecimin dhe, dhe kërkesën tënde. Përndrysh në qufë se ka dikur që të nënqmanë këtërim, qëllimisht, dhe e dizik e po të pengonë, dhe do me të shqecu qëllimisht, po atër me të tëtilit mësu enë. Se kënë gjuina me tëtilit, mës me pasë kur farë lidhje, nga se normalisht që si kemi barë asë kujtë nga shqecanë veçanisht në këtë situatë, Edh në këtë rrethona do me të më të nëjhmunë bazë të një sprove që Allahu ka sprovu, e nuk diut kush harri vullallai, ndoshta do zotë gjë levala me kujdesin tënd tek aktivmitin e xhenat. E çka ke up? Kordhë vullallaj. Sa njerëz ka prend që kanë fëmijë. Po ma çaf e kishin pas me me me cin kolic, në karrosi ulën e më pas aforveti se që kanë nëpër rrugë e nëpër kafe e për druga që nuk din ku janë e çfarë bëjnë. Qofshin djema po vajza. Për më венë shumë gjoni harët, muknaosh deri me ata. Me ta kthar syrin kur e shikon, kuptim të sjellën se ti je kujdesur që koha kushtojmë ratë. Prandaj, kujdesi për këtë fëmijë dhe pajtimi me caktimin e Allahut xhën leuala, shpresojmë tek Allahu xhën leora që këto të bëjnë sebab për falje mëkateve dhe hyrjen në xhenet. Të tjerëve shpjegojnë se kjo te mosat shqetson. Po të pengon shumë, nuk mundesh nuk mundesh me ardhmë mota ata, në çoftë ata këtu vazhdojnë me botë me të mos shqotata. Në çofta ato këto vazhdoin. Dhe në çoftë me të vërtet, sikurse e përmenda, vrejat se dikush çillimish këta bën, me të nënçmuë edhe me të çetsu, atërm nuk e kanë mëkat me shkputë, lidhet me të për shkak se kjo është një shkël i rand nga ana tyne dhe nuk meritojnë, nuk meritojnë këtë situat, nën këtë rrethon që të vizituin apo çë ti to hapë derën e vizitë këti përzat aty të, të nënçmuën dhe të fyin, të ofendojnë, në pasën sportë një vladë që E kur të më qenë sm halla njerëv me me, me quchin kompleti pa shpirtat nuk e bën kët punë. Pra e dua të them që ti vetëm ja, të shqaroj ato, të shpjegoju, ata do ta mendojnë se me kët ty do më të ndihmë. Ne jam ata kanë më njoftuajtë të të rregoj se kjo po të pengon, po të shqetëson. Sërajoj, ja, ta besoj që me lemin Allah xhelal dhe wala nuk do të ketë nevojë për shkputje raportesh, por do të mjaftohen ata me kësërimën tënde do të ndalen inshallah, po shpresoj do të ndalen nga fjalët e, e tilla. Përndryshe, përndryshe e kej të drejtë të nësoj që keve pru, Allahu e dinë mas mirë, dhe shiku e në ruar, këto është dhe fundi emisionit tonë, nuk pa të mërasin që të dzojmë asgjën nga pytet me SMS, përshka këtë telefonatëve të shumëta që pa të mësonëta, por shpesoj që në të armën, nuk do të mbetem i barqë shiku e zve tanë që ka nërguar me SMS, inshallah me lenë e latmanuar do të përligjemi në emisionit e ardshme, e dire të ere, Allahu u k